11. fejezet Friedrichson Pszichiátriai Intézet, Philadelphia. Szeptember 10-e vasárnap, 18 óra 30 perc. A látogatási idő éppen lejárt, de Szonya nem úgy nézett ki, mint egy látogató. Elegáns kosztümöt viselt, napszemüveget és pókerarcot. Olyan hideg volt, mint egy jégcsap. Egy csillogó, sötét üvegű, fekete kombi Hammer terepjáróval érkezett. Szonja maga volt a megtestesült, magasrangú kormányhivatalnok. A kapuban postoló egyenruhás, biztonsági ember még tisztelgett is, amikor felhúzta előtt a sorompót, és nem kérte az iratait. Szonja a főépület kapuja előtt állt meg, olyan közel a kapuhoz, amennyire csak lehetett. A portáról az egyenruhás biztonsági ember figyelte, ahogy kiszáll a kocsiból, és alaposan szemügyre vette a lábát. Aztán figyelte, ahogy jár. – A kurva életben, de jó ez a nő. Túlóráznék a virgácsai közt, az biztos. Az előcsarnokban balra volt a recepció, jobbra egy telefonfülke, szemben a kapuban lépcső, pontosan hét lépcsőfok, melyről egy folyosóra lehetett jutni. Balfelé osztályok, jobbra vezetőségi irodák, szemben a büfé, amit már bezártak. Az őr két nagy lépéssel a lépcső tetején termett, és a ajtóhoz szaladt, hogy megnézze zárva van-e, pedig pontosan tudta, hogy zárva, hiszen ő zárta be. De volt egy terve. Szondja belépett az előcsarnokba, az őr odafordult felé. Levette az övéről a kulcskarikát, és elkezdte válogatni a kulcsokat, mintha most akarná bezárni az ajtót. De közben Szonyát figyelte, ahogyan jár. Nem is akart mást, csak ezt, csak látni ezt a mozgást, ezt a gyönyörű nőt, akihez foghatót még sohasem látott a saját szemével. Szonya levette a napszemüvegét és összecsukta. Tudta, hogy a biztonsági őr a járását bámulja. Állandóan megbámulták. Tudta, hogy nagyon hatásos a járása, de fogalma sem volt róla, hogy miért jár éppen úgy, ahogyan. És az ilyen volt. A biztonsági őr hirtelen ráeszmélt, hogy erekciója van. Már a szavakon gondolkodott, ahogyan majd megpróbálja érzékeltetni a nőt a haverjainak este, amikor munkaidő után összejönnek néhány sörre. Válthaushoz jöttem, jelentette beszonyja. Nem köszönt, csak ridegen oda vetette, hogy miért jött. Oda vezetem, mondta a biztonsági ember. Kérem kövessen asszonyom vagy kisasszony? kérdezte reménykedve. Szonja nem méltatta válaszra, nem árt levele csevegni. A férfi előre ment, mutatta az utat. Pedig nem lett volna szabad őrizetlenül hagynia az előcsarnokot, és az útvonal annyira egyszerű volt, hogy bőven elegendő lett volna, ha csak elmagyarázza. A folyosó legvégén van a főigazgató főorvos irodája. – És mi járatban van mi nálunk, ha megkérdezhetem? – érdeklődött a biztonsági őr. Szonja rá sem hederített. Doktor váltháúzt a rendőrség is fel érni szakértőnek mindenféle rejtélyes bűn esetekben. megint nem szólt semmit. A betegektől nem kell félnie be vannak zárva, de ha netalán mondom, ha netalán valamelyik kiszabadulna és magára támadna, csak kiáltson nekem, és akkor jövök és megvédem. Tudja, egy déli házban bármi megtörténhet. Szonya nem reagált. Ez a szöveg olyan ostoba volt, hogy még a biztonsági ember is megbánta, hogy kimondta. Hogy majd ő jön és megvédi a nőt, mint valami egyenruhás tarzan. Hm. Elszígyelte magát. Többé már meg sem szólalt, amit szonya egyáltalán nem bánt. Megérkeztek a főigazgató főorvos irodájához. Az ajtóra ki volt írva aranyozott betűkkel. Dr. Jim Watthouse. A biztonsági őr bekopogott, aztán kinyitotta az ajtót és előre engedte szonját, majd bement utána ő is. Az íróasztal mögött őszhajú ötven körüli, kontyos nő ült, aki vastag keretes szemüvege mögül szigorúan nézett fel a belépőkre. Mrs. Conrad, a hölgy az igazgató urat keresi, mondta a biztonsági ember. Matthew, kérem térjen vissza a portára, majd én elintézem a hölgyet, szólalt meg a nő rikácsoló hangon. Égen is, Mrs. Conrad – mondta alázatosan a őr. már megyek is. Megfordult, lopva szonyára pillantott, de Sonja nem nézett rá. Kiment az irodából. – Igen, mi áradban – kérdezte Mrs. Conrad szonját, rossz tekintettel méregetve őt. Sonja ismerte ezt a típust. Mindenkire rossz halló tekintettel néznek, hát ha bűntudatot tudnak ébreszteni a másikban, elhitetvén vele, hogy tudják, mit tett. De Szonya ismerte ezt a típust, és tudta, hogy nincs egyebük, mint ez a rosszalló tekintet. Valthaushoz jöttem, mondta idek hangon. Doktor Waldhaus most nem ér rá, mondta a titkárnő erősen megnyomva, hogy doktor. És még rosszallóban nézett Szonyára. Mondja meg neki, hogy megjöttem. Doktor Kárén Thompson vagyok. A doktor egy kicsit hatott, de a titkárnő nem bocsátotta meg szonyának, hogy elhagyta a két betűt, amikor Walthouse nevét említette. Megnézem a könyvben, bár nem emlékszem, hogy ilyen későre lenne valamilyen bejegyzés egy találkozóról. Mrs. Conrad a kezébe vette az előjegyzési naptárat, és kinyitotta a könyvjelzőnél a mai napon. Természetesen szonja nem volt a naptárban. Ön nincs beírva lapozni kezdte a könyvet. Esetleg be tudom szorítani szeptember 17-ére 14 óra 30 percre, de csak ha nem tűr halasztást. Dr. Walthouse roppant elfoglalt, és fontos ember. Szonya nem óhajtott részt venni ebben a nevetséges játszmában. Elindult az igazgató irodájának ajtaja felé. Mrs. Conrad megrémült. Felugrott a székéről, hogy Szonya útját állja de olyan hirtelen mozdult, hogy kiejtette a kezéből a naptárat, ami ráesett a számítógép billentyűzetére, majd onnan le a földre. Az asztal szélén álló cselepes virág is ledölt, és széttört a földön, teleszorva virágfölddel a vastag szűnyeget. Mrs. Conrad nagyon felidegesedett, az egészét szonyát hibáztatta. – Mit képzel, mit képzel magáról, hogy ki maga? csattant föl Mrs. vörös vörösképpel, és olyan a mered Szonyára, hogy Szonyának legalábbis síró görcsöt kellett volna kapnia. De Szonya figyelmen kívül hagyta az állítólagos tekintéjét. Csak ment tovább az igazgató irodájának ajtaja felé. Mrs. Conrid már tizenkét éve dolgozott az intézetben, de ilyen felháborító dolgot még senki sem merészelt elkövetni. Elvesztette legendás hidegvérét. A rosszaló tekintet nem vált be, többre pedig nem volt felkészülve. – Mit képzel? Álljon már meg! – sziszegte Mrs. Conrad olyan dühösen, hogy majd felrobbant. Kurt a lábait olyan gyorsan szedte, ahogyan csak bírta, hogy előbb érjen az ajtóhoz, mint szonja, de nem volt esélye, mert nagyon le volt maradva. Szonja nem reagált se a parancsaira, se az érzelmeire. Mrs. Conrad teljesen összezavarodott. Elvesztette a kontrollt. Mostantól bármikor csak úgy besétálhatnak az ajtón olyan emberek, akiknek nem tetszik, amit mond, és ügyet sem vetnek a tekintetére, meg az arc kifejezésére. Mivé lesz a világ? Szonya kettőt kopogott az igazgató irodájának ajtaján, majd válaszra sem várva benyitott. Mrs. Conrad megtörtem visszakullogott az íróasztalához, és pityeregve elkezdte feltakarítani a virágföldet a szőnyegről. Szonya belépett Valthausz irodájába. A nagy darab kerekfejű, szemű, kopaszodó férfi az íróasztal mögött ült. Már év felkelőben volt, hogy megnézze, mi az a nagy hangzavar a kinti helyiségben. Rávetette mélyen ülő barna szemeit az irodájába belépő gyönyörű nőre. – Igen, mit tohájt? – kérdezte félig állva, félig ülve. Rájött, milyen nevetséges ez a testhelyzet, így visszaült párnázott karos székébe, ami megsüllyed hatalmas súly alatt. Dr. Karin Thompson vagyok, a hugomért jöttem. Kristin Thompsonnak hívják, nem hozták be. Elviszem most rögtön, mondta szonyja. Doktor Walthouse már kezdett felháborodni, hogy egy idegen hogy merészeli azt mondani neki, hogy most rögtön, de volt valami hátborzongatő a nő nyugalmában. Olyan ember benyomását keltette, akinek van egy a és ha valamit nem tud elérni a szokott módon, akkor sem esik kétségbe. A pszichiáter az íróasztala előtti székre mutatott. Kérem foglaljon helyet, mondta. Én dr. Jim Walthouse vagyok, ennek az intézetnek a főigazgató főorvosa. A helyi rendőrség felszokott kérni konzultációra különféle esetekben, Kivált a nemi erőszakot átélt fiatal lányok kihallgatásában szoktam segítkezni. Ez a kutatási témám. A nemi erőszak kiváltotta a trauma kialakulása és gyógyítása, valamint a szexuális visszaélések kieszelése, mint fegyvert témája. Szonya leült a székbe. Szándékában átváltani néhány szót Valthauszal, hogy kitapasztalja. Christine említette, hogy felhívta önt, mondta Valthausz, de mintha azt mondta volna, hogy Angliából jön. A londoni cégem kapcsolta át a hívást a mobilomra, mondta Szonya. Éppen itt volt dolgom az államokban, és azonnal jöttem. És mennyi ideig szándékozik maradni? Tulajdonképpen már Londonban kellene lennem. Végeztem az itteni ügyeimmel. Már csak Krisztinre várok. Megígértem neki, hogy elviszem Londonba egy pár napra, hogy pihenhessen. Dr. Wathaus felsóhajtott. Nézze, Missis vagy Miss? Miss. Nézze, Miss Thompson... Nagyon sajnálom, hogy hiába fáradt, sajnálom, hogy erre fordította az idejét. Krisztinnek nem lett volna szabad megengedni, hogy telefonáljon. Még nem. Tudja, milyen szonya szemébe nézett, és sajnálkozó arckifejezést magára öltve bizalmas hangon folytatta. Krisztin nagyon beteg. Itt négy másodperces hatásszünetet tartott. Ellátásra van szüksége, szakszerű pszichiátriai ellátásra. Ő, ő nagyon komoly válságon ment keresztül. Ez az új iskola, a legendásan magas elvárásairól híres Watson Egyetem, az a sok idegen arc. Kristin pszichéje nem bírta. Egyszerűen összeroppant. Sajnálom, de nem engedhetem el Krisztint, mert az túlságosan veszélyes volna. Egyszer már önmaga ellen fordult, és bármikor megteheti újból. Nem kockáztathatjuk ezt meg. Most Kristin a legfontosabb. Más nem számít, csak ő. Kérem, értse ezt meg. Nem engedhetem el Krisztint, és most még nem is láthatja. Egyelőre nem. Szonja arca semmit sem változott. Tekintete épp hideg volt, mint amikor belépett a szobába. Valthaus nem tudta eldönteni, hogy hatásos volt-e a szónoklata vagy sem. Nem értett meg, mondta Szonja. Én nem engedélyt kértem, hogy elvihetem a el hogomat, és nem könyörögni jöttem, hogy hadd vihessem el. Én csak bejelentettem egy tényt, elviszem. És most. Dr. Wathauzzal ilyen még nem fordult elő. Besétált valaki az irodájába, és csak úgy ellent mond neki. Ez annyira meglepte, hogy egy pillanatra ki is esett jóságos doktor bácsi szerepéből. Kutatott az emlékezetében, hogy mivel foghatná meg a nőt. Említette, hogy doktor mondta. Netán kolléga? kérdezte és remélte, hogy nem. Szívsebész vagyok, mondta Szonya kifejezéstelen hangon. Valthausnak el kellett ismernie, hogy ezt meglepte. A legutolsó, amire gondolt volna, hogy Kristin nővére egy ilyen nő. Minden további nélkül elhitte, hogy Karen Thompson tényleg szívsebész. Úgy gondolta, egy osztály főorvosa lehet. Első ránézésre is rendkívül intelligens, felettébb határozott személyiség, Látszik rajta, hogy hozzászokott az emberek irányításához és a kemény döntésekhez. Meg ahhoz is, hogy senki sem kérdőjelezheti meg a szavát, és ebben hasonlítottak egymásra. Tehát nem kolléga, foglalta össze House. Maga bizonyára kitűnő szakember a szívsebészet terén, de a pszichiátriában laikus. Engedje meg, hogy ezt mondjam. Én viszont jobban értek hozzá. Jobban tudom, hogy mi a jó Krisztinnek jelen helyzetben, mint ön. Bármilyen kiváló szakember legyen is egyébként a szakterületén. Szonya szóval fejezése még mindig nem változott semmit. Engem hidegen hagy, amit mond, szólalt meg igencsak megdöbbentve kijelentésével válthauszt. Nem érdekel, hogy mit gondol. Nem érdekel, hogy milyen elképzelései vannak a hugomról. Nem társalogni jöttem ide, nem is vitatkozni vagy eszmecserét folytatni. Mint már mondottam, azért jöttem, hogy magammal vigyem a hugomat, és ezt meg is teszem. És idegen hagy, hogy ez tetszik-e magának vagy sem. Dr. Walthouse nem hitte, hogy valaki az ő irodájában ilyet merjen megengedni magának. Egyedül azért nem emelte fel a hangját, mert a nőben volt valami hátborzongató, nyugtalanító nyugodtság, amiből minden gyakorlata ellenére sem volt képes kibillenteni. Nem engedhetem el Krisztint, sajnálom, mondta határozottan. Nem tud érdekelni. Állítsa ki a zárójelentést. Vagy nem. De én most elmegyek a hugomért és magammal viszem. De hát ezt nem teheti, csattant föl Wildhouse. A nő kezdte kihozni a sodrából. Sőt, nem is tudja megtenni, mert én nem engedem. Ebben a pillanatban engem semmi más nem érdekel ezen a világon, mint Krisztin gyógyulása. Szonja nevetségesnek találta a pszichiáter igyekezetét, hogy önmagát valamiféle szentembernek állítsa be, aki feláldozza magát másokért. – Ne húzzon velem újat – mondta Szonja kifejezéstelen hangon. Nem hangzott fenyegetésnek, és éppen ez volt benne a legfélelmetesebb. Valthaus a fenyegetésekre mindig gúnyjal reagált, már egészen kisgyerek kora óta. Most is gúnyos mosolyra húzta a száját. Csak nem fenyegetni merészel, kérdezte. Hidegen hogy, hogy mit gondol, mondta szonja, mert észrevette, hogy ez mennyire idegesíti a pszichiátert. Vannak kapcsolatai. A St. James kórházban senki sem tudta, hová lett Kristin. csak annyit tudtak mondani, hogy elbocsájtották. Körülbelül öt percen telt megtudnom, hogy itt van, a hetes osztályon, a kettes korteremben, a D ágyon. A húgom elmondta magának, hogy vár engem, és maga mégis elvitte őt a kórházból, és nem szólt senkinek, hogy hová. És aki ilyen aljas dolgokat tesz, annak egészen biztos van, mit takargatnia. Akarja, hogy kiderítsem, mit takargat? Dr. Walthausz kétségbe esett. Felpattant az ajtóra mutatott, és üvölteni kezdett. Takarodjon innét, kifelé! Hogyja el magát! Hát mit képzel magáról, mi? Takarodjon innét! mendörökte dörög, te Szonja felállt. Most már tudta, hogy Váthausz nyakik benne van valamiben, ami miatt rejtegetnie kell Krisztint. Talán tudja, hogy tényleg megerőszakolták, de valakit fedeznie kell. De hát újat húz velem, állapította meg Szonya. Én figyelmeztettem. Váthausz tovább üvöltözött és hadonászott a kezével. Szondja pedig elment, elhagyta az igazgatói irodákat, végig a folyosón, ügyet sem vetett a biztonsági őrre, és kint az udvaron beszállt a hatalmas katonai terepjáróba. Goward Avenue, Philadelphia. Szeptember 10-e vasárnap, 18 óra 58 perc. Sonja három sarokra az intézettől félreállt. A jakma telefonon hívta Kicsit. Kicsi, állandó megfigyelést kérek a Friedrichson Pszichiátriai Intézet teljes számítógépes rendszeréről. Reállítottam az egyik számítógépemet, mondta Kicsi. A telefonban hallani lehetett, hogy csipszet ropogtat. Szonja elmosolyodott. Nagyon aranyosnak találta. Kicsi egyike volt azon kevés embereknek, akikkel soha nem volt semmi probléma. Szonja viszonygott az amatőröktől, és kicsi ezen a téren sem okozott csalódást. Saját szakterületén a legprofibbak közé tartozott. Köszönöm, kicsi. Történt azóta valami változás Kristin Thompsonnal kapcsolatban? Eddig még nem, felelte kicsi, és tovább Mit akarsz most tudni? Egyelőre csak kövest figyelemmel a rendszerüket Kristin Thomson plusz dr. Jim Waldhaus-t. Ha bármi változás van azonnal hív fel. A szokott számon? Igen, onnan azonnal ide kapcsolnak. Jó, rendben, akkor én félszemmel a másik gépemet, fi. Na, várjunk csak! Hallani lehetett, hogy kicsi odéborul a székével. Valami történik? Hallgatlak. Ejjéték úra, sürgősséggel elrendelve, mert. Olvasta kicsi. Megállt, nem írt tovább. Várakozik. Kicsi sokat vacillál. Tará, rá, ta én ráérek, én ráé. Kitörni. Igen, az egészet kitörölte. Mentés. Elmentette a kitörlést azonnal. Ugye tudod, hogy ez mit jelent? Rájött, hogy hiba volt beírni. Most vár. Igen, igen. Tará, ír. Állandó fokozott megfigyelés, sürgősséggel elrendelve. Rendkívül súlyos, krízis állapot. Mentés. – Azonnal. – Most vár. – Igen. – Gondolkodik. – Vacillál egy kicsit. – Aha. – És kilép. – Kilépett a fájból. – Most pedig az alkönyvtárból is kilép. – Úgy látszik, ennyi volt. – Igen. – Ennyi. – Kikapcsolta a gépet. – Finomított a szövegen egy kicsit. – Rájött, hogy túl nyílt. – Mit csinál Valthausz titkárnője, Mrs. Conrad? – kérdezte szonya. Mrs. Conrad? Aha. – itt vagyok nála, éppen adatokat kér egy dr. Karin Thomson nevű nőről. Szívsebész a csaj, 38 éves, jelenleg Londonban él és a Software Morzena Company fejlesztési részlegének helyettes vezetője. Most kér a csajról egy képet. Már jön is. Megjött. Kicsi füttyentett. Hű, de szép ez a nő. Majdnem annyira, mint én. Szónja arcán széles mosoly jelent meg. Csak nem leszbi vagy kicsi? kérdezte. Nem, dehogy! A fiúktól olvadok. Csak úgy megjegyzem. Tudod, ez olyan női dolog. Igen, tudom. Más egyéb. Az iskoláinak néz utána, egyetem, gimnázium, lekéri az ikúját. Hűha, 197-es ikúja van ennek a csajnak, a majdnem annyi, mint nekem. Most azt kérdi, volt-e pszichológusnál vagy pszichiáternél? – Nem, nem volt. Publikációk után érdeklődik. Semmi, régebbi munkahelyek. Mrs. Kawride egy kicsi ideges. Ezt miből gondolod? kérdezte Szonya. Rendszeresen betűhibákat ejt, pedig egy titkárnőnek nem lenne szabad, főleg ha egész életében az volt. Szonya elégedetten mosolygott. Jól kihozta Mrs. kawride látszólagos nyugalmából. Kutatóintézetek, kórházak, mindenfelé a világban olvasta kicsi. Most annak néz utána, hogy ezeknek az intézeteknek és kórházaknak milyen kormánykapcsolatai vannak. Főleg a Washingtoni kórház érdekli. Nem csak a szokásos, semmi fehérház, semmi minisztérium. Végig kérdezi az összes volt munka helyet, mint a hatot. Személyi adatokat is kér, véleményeket a csajról. Milyennek találták, miért ment el, ilyesmi. Karin Thompson, kitűnő szakember, rendkívül képzett. Előre lépett a ranglétrán, ezért ment el. Aha, igen, mindig ugyanaz a válasz. Jelenleg a Software morzéna, Company orvosi tanácsadója. A cég orvosi használatra szánt szoftvereket is gyárt, műszerekhez, gépekhez, tesztértékelő szoftverek és szoftverek is szerepelnek a palettán. Oké, okay, kicsi, ennyi elég lesz, mondta Szonya. Kövest figyelemmel a rendszerüket, főleg Valthouse gépét, és a Kristin Thompsonnal kapcsolatos bejegyzéseket. Ha valamit csinálni akarnak velem, illetve valahová át akarják szállítani, azonnal értesíts. Meg lesz, nem gond? Köszönöm. Szia! Szia, Szonya. Szonya bontotta a vonalat, aztán átállította a telefont rezgő hívó üzemmódra, hogyha keresik, ne búgással jelezze, hanem rezgéssel. Ezután felhívta az HAC főhadiszállását. Tessék, Szólt bele a telefon központos. Nem adott információt, nem mondott be sem telefonszámot, sem azt, hogy a hívó kivel beszélt, bár a hívás a kiemelten biztonságos vonalon jött, és a kompjúter ki is jelezte, hogy Szonja Jakma telefonjáról érkezik a hívás. De azt nem jelezte ki, hogy ki tartja a füléhez a telefont. Szonja, kapcsold Lushindát. Már Máris... A telefonközpontos az átszázás szekció vezetőihez, Lucinda Stonehoz kapcsolta Szonyát. Hallgatlak, kapta föl Lucinda. Szonya, jogi tanásra van szükségem. Szia, miről van szó? Szonya röviden elmesélte Krisztin esetét onnantól kezdve, hogy szombaton hajnalban jelentkezett a rendőrségen egészen mostanáig. Nem említette, hogy ismerné a lányt. Csak azt akarta tudni, hogy milyen jogi eszközök állnak a rendelkezésére, hogy azonnal kihozhassa Krisztint az intézetből. Semmilyen, felelte Lüssinde, aki a jél jogi karán végzett. Nincs semmilyen jogi eszköz, amivel azonnal kihozhatnád. Ezt úgy értem, hogy ma már semmiképp. Valthouse minden oldalról fedezte magát. Kérhetnél független elmes a véleményt? Kérhetnél bírósági felülvizsgálatot? de még ha ráfekszem is az ügyre, Szerdánál előbb akkor sem jöhet ki. A német konzulátus az Egyesült Államok földjén van, de német fennhatóság alatt áll, falaim belül a német törvények érvényesek, a német szokások, szóval az ott egy kis német ország. Ugyanez a helyzet egy pszichiátriai intézet esetében is. Az ott egy másik fennhatóság. A társadalom azt hiszi, hogy egy pszichiáter, az elme, illetve az agyszakértője. Ezért megadja neki azt az engedélyt, hogy bárkit a világon tetszőleges ideig bent tarthasson egy intézetben, rendkívül veszélyes drogokkal tömjön tele, elektrosokkoljon, vagy viselkedésmódosító műtétet hajtson végre az agyán, illetve hogy elmebeteggé nyilvánításával megfossza annak esélyétől, hogy munkát találjon és normális életet éljen. Mindezt megteheti, és indokként elég csak odavetnie, hogy a beteg érdekében történt, és jogilag mentesül minden felelősségtől. Egy pszichiáter megteheti, hogy bárkit olyan brutális kezelésnek vessen alá, ami megszünteti őt, mint embert, és ledegradálja egy növény vegetációjának szintjére. Megteheti jogilag bárkivel a világon, és ha beavatkozol, a törvény az ő védelmére kell. Utólag bebizonyíthatod, hogy tévedett, és akkor esetleg visszavonják a működési engedélyét, vagy pénzbírságot rónak ki rá, de azt is bebizonyíthatod, hogy aljas indokból tette tönkre azt az embert, és akkor esetleg még börtönbe is kerülhet. Összefoglalva tehát, jogilag csak utólag léphetsz, a tragédia előtt nem. Mit gondolsz White House bejegyzéséről? Azt gondolom, hogy van valami a háttérben, ami miatt neki azt kell állítania a lányról, hogy az erőszakot csak kitalálta. Talán véd valakit, vagy van egy elmélete, amivel hírnevet akar szerezni, és felhasználja a tekintélyét, hogy az elméletét bizonyítsa. Olvastam nemrég egy rendkívül igényes munkát a pszichoanalízisről, amelyben az állt, hogy Freud minden egyes esettörténetét kifacsarta, hogy azokat zavaros teóriái bizonyítékaként könyvelhesse el. Valami ilyesmi is állhat a háttérben. Most minden esetre megijedt, hogy kiderült, mit és miért tett, és ezért megpróbálja menteni, ami menthető. Utólag megbetegíteni a lányt. Egy kis elektrosok, egy kis tranquilláns, és az eredmény egy zombi. Szerdára bőven elkészülne vele. Sőt, már holnapra is elő tudna állítani olyan állapotot a lánynál, amit a független elmeszakértőd elmebetegségként, de legalábbis súlyos mentális zavarként diagnosztizálna. Mondjuk holnap reggel hétig adhatna a lánynak 10-15 elektrosokkot, drog pedig nem is kell, mert azt ki lehet mutatni a véréből. Bemész a független elmeszakértőddel, aki látja a borzasztó állapotban lévő lányt. Vért vesz tőle, hogy megállapítsa, mit kap, és azt találja, hogy semmit, csak legfeljebb valami enyhe nyugtatót. Bizonyos szempontból egy közönséges pszichiáternek nagyobb hatalma van, mint az elnöknek. Azon az alapon, hogy pszichiáterdiplomát szerzett, bárkiből zombit csinálhat, és egyszerűen csak annyit mond, hogy megkövetelte a beteg állapota és kész. És bármilyen felháborító is, ez ma a helyzet. A társadalom mindent elfogad a pszichiátertől, mert azt hiszi, hogy szakértő. Összefoglalva mondandómat, ha sürgős, akkor a jogi útat felejtsd el. Jogi úton nem tudod megakadályozni waldhaus hogy azt tegyen a lányjal, amit csak akar. Értem, köszönöm, mondta Sonja. Igazán nincs mit. Sonja beindította a motort, és a reptér felé vette az irányt. Útközben hívta kicsit, hogy szerezze meg a Friedrichson pszichiátriai Intézet teljes építészeti és biztonság technikai dokumentációját, és az anyagokat küldje a Gulfstream számítógépére. Friedrichson Pszichiátriai Intézet, Philadelphia. Szeptember 10-e vasárnap, 22 óra 23 perc. Kicsi egyetlen egyszer hívta szonyát, 9 óra előtt 6 percel. Walthouse bejegyezte a kezelési naplófájba, hogy Christine rendkívül súlyos rohamot élt át, és veszélybe került az élete, ezért kénytelen volt öt áramütést adni neki. Szonya eddigre már nagyjából elkészült az akciótervel, nem várhatott tovább, azonnal kocsiba vágta magát, és az intézethez száguldott. Egyedül volt, senki sem ment vele. Christine megmentése nem az Egyesült Államok kormányának akciója volt, így tehát nem is az HAC akciója. Magánakció volt, ezért Szonyának egyedül kellett végrehajtania. Már az az AC apparátus is, amit eddig igénybe vett, Krisztin érdekében szabályellenes volt, és Szonya a hadbíróságot kockáztatta vele. A Friedrichson Pszichiátriai Intézet nem volt erőd. Körbe volt kerítve, a kapuban egyenruhás őr állt, a főépület portáján is. Rács volt a legtöbb ablakon, és kamera figyelte a kaput, az udvart, a főépület portáját, meg a kiemelten veszélyes kezeltek osztályát, ahol Kristin is feküdt. De nem volt erőd. Szonyának semmilyen speciális HAC felszerelés nem állt a rendelkezésére, így az akciót azokkal az eszközökkel kellett végrehajtania, melyeket a repülőgépen talált. Egy Pajero terepjáróval leparkolt a Friedrichson Pszichiátriai Intézet hátsó udvara melletti utcán, kiszállt, bezárta az ajtót és elment. Két sarokkal lejjebb beült a Hammerbe. Fél kilométerre az intézettől egy parkolóban hagyta a kocsit, és gyalog ment tovább. Fekete overált, barna alpinistak bakancsot és fekete hátizsákot viselt. A parkoló mellett áruházat építettek. Az építkezés még annyira az elején tartott, hogy nem vettek fel őröket, mivel nem volt mit elvinni. Felhúztak egy gyatra drótkerítést, de csak azért, hogy nehogy gyerekek tévedjenek a területre és megsérüljenek. Markológépekkel kiásták az alapot és levetonozták. A betonból a meredtek az égnek. Az egyetlen oka annak, hogy idejött, az volt, hogy a beton alap végéből feltűnés nélkül le lehetett jutni a csatornába, illetve onnan fel. Fejére tette M909-es éjjel látó szemüvegét és bekapcsolta. Egyszerre tisztán látta a környezetét. Körbekém lett, sehol senki. Felrántotta a csatorna fedelet, bemászott az aknába, és lecsukta maga után a fedelet. Lemászott a falba épített létrefokokon az akna aljára. A csatorna innen jobb és bal felé vezetett. Szonya elnézett mindkét irányba. Az overállalól hangtompítós 45-ös USP taktikál pisztolyt vett elő, és csőre töltötte. Miután meggyőződött, hogy senki nincs a közelben, átment a járat másik oldalára, és megtett 5 métert az egyik irányba. Legugolt. Öt percig nem mozdult meg. Meg sem rezdült, csak hallgatódzott. Semmi szokatlan. Hosszú, határozott léptekkel megindult a Friedrichson intézethez vezető patkányoktól hemzsegő járaton. Negyed órával később az intézet hátsó udvarára vezető akna alján át. Felnézett a mocskos, pókhálós akna fedélre. Az ajtót két hatalmas, vastag lakat zárta. A lakatok természetesen a fedél túloldalán voltak. Innen lentről sehogyan sem lehetett hozzájuk férni, innen még átvágni sem lehetett őket. Szonya öt méterre az aknától legugolt a földre. Öt percig mozdulatlanul hallgatódzott. Semmi szokatlan. Bevette a hátizsákot a hátáról és letette a földre. Kibontotta a szíjakat és elhúzta a cipzát. Egy keskeny, 20x20-as teleppel működő monitort emelt ki a táskából. Bekapcsolta. A pácséróban elhelyezett pulóverrel álcázott kamera az intézet hátsó udvarát mutatta. A kép tiszta volt. szonya elemmel működő csavarhúzót és zárnyító készletet vett ki a hátizsákból. A pisztolyt az övébe tűzte. Fogta a monitort és felkapaszkodott a falba épített fokokon a csatorna fedélig. A monitort rögzítette az egyik fokon. Vetett rá egy pillantást. Kint senki sem járt. A csavarhúzóval szétszedte a zsalukat, így az aknafedél egy fordított ajtóvá vált, nem a zsalukon nyílt, hanem a lakatokon. Ránézett a monitorra senki tett egy próbát, lassan óvatosan feltolta a fedelet. Nyílt. Szonya visszaeresztette az acéltetőt, lemászott az akna aljára, szétszívzárázta az overát. A jakma telefon az övére volt csíptetve a bal oldalán. A jakmához tartozott füldugó és apró mikrofon is, hogy az ember a derék szíjára akaszthassa a telefont és szabadon mozoghasson. Szonya a fülébe dugta a fülhallgatót és a fülére illesztette a kis kart, ami egy mikrofont tartott a szája elé. Halkan beleszólt a mikrofonba. – Kicsi, készen vagy? – Igen, felkészültem. Kezdjük? – Mindjárt. Kihúzta az overal övébe dugott pisztolyt és rátette a hátizsákra. Levette az overált, még a bakancsot is. Az overáll alatt testhez álló fekete ruhát viselt. A bakancsot vékony talpus porcipőre cserélte. Nem jöhetett ebben a ruhában, mert az úton magába itta volna a csatorna szagát, és akkor amerre csak jár az intézményben ez az átható, jellegzetes szak kíséri, ami túl feltűnő lett volna. A pisztolyt belenyomta a hónaitokba. Felmászott az aknafalába épített létrafokokon a csatorna fedélig. Megállt, oda pislantott a monitorra. Az udvaron senki sem járt. – Felmegyek! – súgta szonya a mikrofonba. – Nálam minden rendben? – mondta Kicsi. szonya felnyomta a csatorna fedelet. Kidugta a fejét és felnézett az ablakokra. Senki sem hajolt ki rajtuk. Kimászott, a fedelet visszarakta a helyére. A hátsó bejárathoz lopakodott és megnézte, hogy nyitva van-e az ajtó. Nyitva volt. Bement az épületbe, a hátsó lépcsőház csendes és vaksütét volt. Halkan indult felfelé. – Watthouse az épületben van? – szólalt meg kicsi. – Most kapcsolta be a gépét az irodájában, beírta a jelszót, írja tovább a könyvét a nemi erőszakról és a szexuális zaklatás kieszeléséről. Zonya feljutott a harmadik emeletre. Ezen a folyosón égett néhány neoncső a mennyezetet. Itt őrizték a legveszélyesebb pácienseket. Ez volt a hetes osztály. Szonya a homlokára tolta az látót, Óvatosan kikukucskálta folyosóra. Innen látta a kettes kortermet, amiben Krisztint tartották fogva. – Kezdheted? – súgta a mikrofonba. – Indítom – mondta kicsi. Másfél percig várt, aztán tájékoztatta Szonyát az új fejleményekről. – Rendben, most nem figyelnek, van dolguk elég – Kicsi már a délután folyamán észrevétlenül megszállta a Friedrichson Pszichiátriai Intézet számítógépes rendszerét és átvette az ellenőrzést. Most elvette a képet a biztonsági iroda összes monitoráról és azt írta ki, hogy kábelhiba. Az éjszakás biztonsági főnök kábel ellenőrzést rendelt el. Szonya kilesett a folyosó. Senki. A kettes korteremhez ment, benézett az ajtó ablakán. Bent égett egy gyenge lámpa. Tudta, melyik a déjágy, Szemben volt az ajtóval. Krisztin úgy hevert rajta, mint egy halott. A korterem ajtaja zárva volt. Négy másodperccel később már nem. Szonya egyenesen Krisztin ágyához sietett. A huga öntudatlanul feküdt az ágyhoz szíjazva. Kibontotta a szíjakat. Kéz krémet használt, nem számított, hogy mihez ér hozzá. Óvatosan kiemelte Krisztint az ágyból, felvette a vállára. Kiment a folyosóra, visszazárta az ajtót. A hátsó lépcsőn elindult lefelé. Egy perccel később megérkeztek a földszintre. Szonya résnyire nyitotta az ajtót és kikémlett. Senkit sem látott. Jobban kinyitotta az ajtót és alaposabban körülnézett. Senki. Kilépett az udvarra, a csatorna lejárathoz futott. Letette Krisztint a földre, felrántotta az ajtót, beereszkedett az aknába és maga után húzta a lányt. Egy kézzel tartotta Krisztint, amíg helyére igazította a fedelet. Krisztinnel a vállán lemászott az akna aljára. A hátizsákból szürke hullazsákot vett elő, beledugta a lányt. Felmászott az akna tetejére és összerakta a zsalukat. A monitorral mászott le, a monitort és a sportcipőt a hátizsákba dugta, felvette az overát és a bakancsot. Krisztinnel a vállán elindult visszafelé azon az útvonalon, amelyiken idejött. 22 perccel később Krisztin a hammer rakterében elhelyezett ágyon feküdt. Szonja a kormány mögé ült és azonnal indított. A rohammentővel, amit még a főhadi szálláson rendelt, két sarokkal lejjebb találkozott. Átették Kristint a mentőbe. A mentő a repülőtér felé vette az irányt. Szonja a hammerrel ment tovább. Leadta a terepjárót az előre megbeszélt helyen, aztán taxival egy kis utcába vitette magát, három sarokra Walthouse intézetétől. A pajerót az előzetes megállapodás szerint egy ház előtt hagyta. Innen négy kilométerre volt a Hetkaud repülőtér. Futva tette meg a távot. Mikorra odaért már sivítottak a Gulfstream hajtóművei. Az éjfél már az óceán felett érte őket.